Eta gribak segitzen dut reinetan. Ez dutela egen griñeri gobernuaren ganik deus arra postu baikurrik entzun, beste ogoita lauoren ez lusatzen dute, doni manelo geltokiaren aitzinean biltzen dira GILTOKIARN Bai elkarte, bai jende zagun, bai tokiko autetxi, hainitz dira, biarko manifestaldira, deitzen dutenak, ni ere banoa lemarekin, bakearen eta euskal presotai eslarien aldekoa. Be esnadunekin ari direnlaborariak lagundu beharko dira hauek ziez galtzaile baiitzira, laborantzaako ministeriitzak hartu deriberuekin bereziki sos banak eta xistimarekin aladio, dio, efdezsoa sindikateko patriketxegaraak en zuen dugu. Lehenekar hori beharako bat na genez. Baro, una, itzemaiten daukute, orzantza irea, atik ogoita iru oita graduko temperatura gorenekin, asteburua ere, aski eta frango edera, atik zonbaitu gradu, galduko ditugu. italienique Pierre Ilamonorengaldea atzo Pauko hautitegian zergatik ez gehituzu abisatu Nicola Bonomaisonen erantsuna damultinis trompatunis trompat la du lait tortudou medico oyak eutanasiaturik ildea françoise Ilamonorene chez mari françoise Ilamonorenek da de peine mereu shagariguera oski egonkoga omense la croix la rogitation eutetan ak emanren bidez Pimunno semeari hitza eandakote atzo horeniduriko hamak ez zuen sufrikario fisikorik eranndubera etzela medikoa eta solala ulertu eta ez oraino ulertzen zenako heriotza eman zion medikuak biak helgiak mintzatu dira, galdegin dio segatik ez zuen fitxik erega ne hori ere behar bada mintzatu balire gauzak desberdinki irgaitenhalko zirela. Aintzin autenazia esaltu duen eri zaina entzun da paresparre tenxio duna erisa inak lepura tudio erabakiak bakarika hartzea medikoari Ezen ZF-eko berriun bat langile gribalariek manifestaldiek induteatzo baionako geltukitik suprereturareino han kolet kapde biel deputatuaren kabinete buruarekin elkartu dira beren kesken berri emaiteko en, entzunditu deus konkreturik itzemangabe, greba segitu edo ez, boskatu duten euntairurgoi langileetarik euneko ladagoita amaseia segitzearen alde agertu da amaiur koskarat, Ezen ZF-eko langilea eta ZZT-eko ordezkari Ja, hemen ni kendatzen, ebentzaildugo i txartzeroak estatutu dute. Dauenikolaro gutama 6 hilek gozatute sintiko mugimendua. Da mugimendua bizi tindak, sortu eta samguru, duni bageko Eta ikusteko zenta bazen muguli beste mugitzen duat ere uh, geltokietako langilean itzat asisten zentenatura orain haste, uh, sei haste eta ere uh, gara alo, aloren behiak bai bere bera alo, alotaz uh, eta beaz grebak segitzen dueran bezala ogoita laburren ez, elgeretaratziak oizuntan ameko ontan eginen da duribarelo izuneko geltuki haintzinean. Bokale tarnoseko zeltza alzairutegiko langileak ere grebanekon dira, ogoita laburren ez EFO eta ZZT deiturik berriuntabi langileai dira guneortan, oinarrizko hilabete salien emendatziak hallatzen dute hortaz gain arranguraturik dira geroari begira zeltzak dituen arabako enpresa Hirgeita hamekalan postu kendu dira eta begoita ama sei galiziakoana. Tom Madinaren egoraz, ez familiak ez eta ere bere konflientza asko abokatak fitxiketzakitela arrastatatu zutenetik epailearen aineetik pasatu orte salatu du hori torturaren kontrakoelkarteak eta giize askubiden behatokiak. Ostegunentan hartzo pasatu da epailearen ainenetik eta bi igunez torturak jasan ditula torturak eta mehatsuak egan du Thomas Madinak prokuradoreak presonde giratzeko manua egin du. Edo ed, galdik indube dein eta gero man, galde hori segitu du epaileak Tomas Madina preso eman dute etako kide izaitia gatik edo dena esterte gauan arrestatu zuten bere galdakauko etxeana. Iruro bat hausapez lau egiel kargu buru berriunta bost autetxi eta bost parlamentarien sustengua eskuratu du ni ere banoa izeneko manifestaldiak, biarko manifestaldiak. Bainan ez bakarrik, merkatal gambarrak, sindikatek edo gazterekunde desberdinek ere, de egiten baitute hortan parte hartzelar biark intzagetak eta pertsona publiko ezaguna initzekere ere Bruno Zolo, solo Josek, Zor Salandon edo Mustik. Eldeaz, giza eskubideen Liga, FIDEaz, giza eskubideen Nazioarteko Federazioa, Frantziako abokatuen sindikatu eta beste, Euskal prensotai eslari politikoek markatu duten bide horrien aritik, urratsak emanditzaten eskatuko diete frantses eta espainiar arreztatuei, bainan bereziki, Frantziari, gatazkaren konponbidean elgarrizketa honar eta bake prozesuan sardadin. Alex, manifestaldiaren antolatzai Bai hori da, manifestaldi hau baionan egiten dugu eta Frantzia mailako hogeita iru eragilen ma, asierako manifestu honekin eta bi estatua izuzentzema ere bereziki e, Frantzese estatuari deibat da eta alarma bat da esateko Gara da, gizarteak galdetzen dizue, e, bake prozesuan e, aktiboki implikatu behar duzue. Larogei garren amarkadan munduko herrialde desberdinetara deportatu zituen Euskal Ieslarien egoera konpondu behar duela eskatzen diote frantses gobernuari, besteak beste, hortaz gain errepresioak gelditzea eta euroaginduekin bukatzea, eta berriz jokin aranalde alde Ieslarien kolektiboko bozera mailearen egoera azpimarratu dute. Presoen kasuan sakabanaketarekin bukatzea, eta presoak Euskal Herritika albezain urbilen diren presondegietara ekartzea, baldintzapeko askatasunean atera daitezkenak libratzea, eta erilarriak askatzea horietan Ibon Fernandez iradi lanomezanen presondegiratu dena esklerosi anikoitzarekin. Ekainaren ogoian eman behar diote kondenaren eteteko eskaeraren erantzuna. Manialdia bigaraxaldeko lau hontan abieteko da baionan loga gelatik eta arrattzan ere ondotik kontzertua izanen da XAookaian zeb da taldearekin eta DJL.tu rekina. Bak, edo laborantzako politika bateratuaren soslaguntzen inguruan, frantziako gobernuaren azken bat kietaz ielbe sindikataren ikus moldeaz abaltzen ginoen, hain egunetan, una orai ebdezoa sindikataren aldi dela, patrikitxegaraia honen ordezkariak errandaukunaz, oroa reforma honen ondorioak onak izan dira emengo laborantzainzat, eta men di laborantzainzat bereziki, irabazletak altzaileak izan direla, eta behi esnadunekin ari direnak lagundu beharko direla azpim erratu dauku, hauek zinez galtsailiak izanen baitira Patrik Txegarai. Gu hatxaretik errandu izaintzila galtsailiak ere forma berri horrekin eta beste atzu gira ziko zutela. Bon, bagindakien behi esnadunekin ari dienek hek alduko dute, biztandena, behi blondekin ari dienek ez omeitzu alduko dute, benan halaike, pentsu du erreforma hau, estela dela hain gaztua izanen sustut mendie eskoldean dien laborarien dako, eta arzainien dako, ardikilarien haidinen uh, laborarien dako. Kanditu dudar frango, memento bat zuz, gero uh... Badirak, alduko dutenak, hori sustut behi ez nadunak eta huriek ere beharko ditu lagundu zehite isaz. Gero, pak, hori biztan dena, huri laguntza dira, beharrezkoa dira, laguntza hori resker da, homeste laborari eben, reskoa lehian. Mm -hmm. Baina, huri, baino da, beste uh, presibuetan ere behar dugu lanian haizan, bai ahardi ez nearen presiboa, bai asurien presiboa, bai ahatsien presiboa, edo behihagien presiboa. Eben, hoqtan uh, ere behar dugu segitu lanian haizan. Eta iragan hastean FDZOa sindikataren biltzak nagusia baitzen, hor errandena ere, aplikatu beharko diren agro inguramenako neuri berriak, frango, arrangura garriak direla FDZOa sindikataren zata. Itzordu eta naratsalde untan miritzen, eki, liburu tegirat, gomitatzen dute, julen madariaga, julen madariagak berea liburu berriak, egiarizor izenekoa presentatuko dugu. Hori, ekiliburutegian mirritzen, atxalde honetan, seiak eterditaik goiti. Mogimendu frangoren mentura azteon darontan iratik aldean, alde batetik espartinaren amosgerren martxa antolatzen baitu kebenko elkarteak biar lagainen egitaliori azken urte horietan Aragoi eta Nafarroatik Siberuan espartingin zan lan egiteko eluziren emaztegazten homenez egiten da aurten ainerek ez dute mugarik ezagutzen lema hau hautatu dute mendian ibiltzea eginen da lehenik eta gero lagaineko plazan omen aldia, xantagasiko erriko gelan bururartuko da bazkari eta dantzaldi batekin antolatzeilek memorioa berreskuratze desmartza batien kokatzen dute espartilaren martza eta errandaukoten ez, lagaineta danzaldi batekin antolatzeilek memorioa berreskuratze desmartza batien kokatzen dute espartilaren martza eta errandauk tenez la gain eta Santgasko egitagikin aremanak ere azkartu nahi dituzkete. Gertekari bat be uh, iratik aldean hori esparttinain martzarna eta bestalde irati extrem. Zorzian ziklu turistista ibilaldiaari e irragaitekoa da bihar otxagabia edo otsgitik tsagirat ehun hogeita zorzi kilometrooko bide zorzile poetarik ir egiten dena Milako bat parte hartzeile igurikatuak dira Europako zorzigialde desberdinetarik Eldudirenak. Irudimena lehiak eta xariak banatu dira Euskal Kultura Akundiak eta Azkoe Fondazioak antolatu irudimena lehiaketaren xariak bilboko, Euskalaren etxan banatu dira joan dena hastian, ordean horretara ziko dugu hori zer den, gaiak proposatzen dira, eta hau eta zemollatu behar dela, kreazio do lan bat izan dadin irudi xailan, edo soinu sailan edo tekstu xailan, Etsi goen euskal kultu gara kumneko ziren gai ezberdina, dantza, jauteria, hantza, pilota eta abart, eta behatzi soinu horietarik e, jendek bazuten e, edo irudiak egiten altzituzten, soxen altzituzten, edo beste soinu bat ere soxen altzuten, edo testu bat i, idatzi. Hiutan hoi eta bat lan aurkeztuak izan dira, hal ere e, emaitza aldetik e, kalitatea hobetu dela, eta hor e, e, irabazleak e, aipatzeko otan, e, behar mm -hmm. da ere, buskat ore katuaz zela ipagaldearen eta egoaldearen artian, eta bereziki ipagaldeko parte hartzia biziki ona izan dela, eh, komparatu jende gutiago dugula hemen, eta beraz okay. parte hartzia biziki ona izan da eta eh, ondorioetan ere jan behar da eh, ipagaldeko hiru beraz irabazle ukan ditugula ezake, bai ipagaldeko eta bai egoaldeko irabazleak ukanditugula xari lehiak eta horretan. Eta sari horiek nola do nola joan diren Irudiaren uh, kategorian lehen txaria azkaineko Lorantz Etxesuri izan da Soinuaren kategorian lehen txaria joan aitor uh, epaitor eta bigerren da Mikel Perez Aetzekoa Aquarius izeneko lana rentzat eta tekstuaren sailian um, renteriako inigo legor buruk irabazidu, bigerren atela da Magi Zubeldia Ziburukua Biotz Burdin 2 izeneko lanaren zata. Pilota emaitzabat buluratzeko, San Andresen osu iratiko lehiaketaren lehen, final erdia jokatu datzoa txaldian, Mikkel González eta Antiona Mule, nausitu dira, Alexis Intxospe eta eh, Bonet Belxi, Berroita Amar eta Ogoita Amar, eraman dute partida González Amuletek.